А не зношені маски вчорашніх теоретиків соцреалізму, знову пише дисертацію, інколи навіть радиться зі мною. Хоча я й невеликий знавець Гоголя, і найбільше знаю Записки Сумашедшева. Сутніє тепер рано, часом затримається. Я вже так не хвилююся. Після тієї біди з борченим батьком у нас уже є консьєрж, прямо як у Парижі, і не похнюплана бабця чи пенсіонер, а кремезний хлопчина, з демобілізованих. Я вже навіть рідше пишу свої записки. Я, мабуть, і писав їх від самотності за браком свого власного життя. Бо що б в мене було? Будні, обов'язки. Смерч інформаційного поля. Жив, як запряжений. А тепер у мене є вона. Це ж треба було так втратити одне одного, щоб тепер знайти. Зійдемося увечері, не наговоримося. Новини дивимося разом, не вмикаючи світла. І рука моя мамоволі блукає, як там у Довженка коли хлопці і дівчата заворожено сидять під місяцем, а руки їхні блукають по заборонених сферах. І настає мить, коли я не витримую, несую на руках до канапи. Ми любимось у відсвітах світових катаклізмів, у стрілянині, зойках і вибухах. Якось особливо жагуче відчуваєш жінку на цій фонограмі світового безумства. Потім я дистанційно вимикаю той гримучий блокбастер, і ми поринаємо в сон. Розумію тепер, чому я раніше так реагував на все, Чому так прискіпливо стежив за подіями? Я думав, що від мене ще щось залежить. Це ще інерція радянських часів. Бо яка б там не була та радянська влада, а вона зі шкільної партії токмачувала всім, що чоловік ета звучить гордо. І хоч би як вона того чоловіка знікчемлювала, як би його не принижувала, а в нього все була ілюзія, що він звучить гордо. А тепер він не звучить гордо. Він ніяк не звучить. І ні на що не впливає – Тепер єдиний критерій умовні одиниці. Відтак, безумовних цінностей нема. Але куди ж вони так швидко поділися, якщо вони були? Десять років в державі. Стільки депутатів і партій, патріотів і лідерів. Ані засад, ні цінностей, ні ідеології. Я не знаю, це якийсь диявольський план чи просто так вийшло. Приснився дятел, що клює націю в скроню. Дятел був як дятел, дзюбатенький і пістрявий, а нація якась амфорна. Розпливчаста, і все підставляє скроню. Я почав відчувати вік. Йдеться ж не до тридцяти, береться на четвертий десяток. А там далі, кому я буду потрібен у цих ринкових умовах? Все частіше себе питаю, де ж поділося моє життя? Чому розтанула моя глибока лінія долі? Працюю тепер на одному із старих, дивом що уцілілих заводів. Умовно його для себе називаю «Кварк». Хоч назва в нього колишня, гучна і наукова, але він їй відповідає не більше, ніж цей химерний гіпотетичний кварк. Словом, три кварка для містера Марка. Як там, кигикнули ті чайки у Джойса. Робота майже та ж сама. Що й раніше, тільки ще рутинніша і платять удвічі менше. Нічого, каже дружина. Аби здоров'я. Вчора ми повінчалися у маленькій автокефальній церкві. Дружина спершу здивувалася. Стільки років одружені і раптом вінчатися. Але я наполіг. «Ми всі вискочили з Радянського Союзу, не хрещені і не вінчені, без благословення, сповіді і причастя. Тепер багато хто надолужує, дорослі хрестяться, одружені вінчаються. Бо що таке штамп по паспорті? зафіксований соціальний стан. А є ще потреба душі, шлюб має бути освячений. До чого були дійшли? Сама собі купила обручку. Мені таки добре допекла туди та обручка. І дружина згодилася». Вінчалося кілька пар, молоді і підстарші. Шли, як у Полонезі, одне подружжя зовсім вже в літах, однак почувалося невимушено і природно, не так зняковіло, як ми. А надто, коли стояли під вінцем, і дружби тримали над нами корони, над нею гламур, наді мною леп, інвертований на постелю. Я думав, він буде іронізувати, коли ж ні. Спокійно і серйозно тримав над моєю головою той царський вінець. Може тому, що поруч була гламур. Коли нам подали дві золоті обручки І ми обмінялися ними Я одяг їй, а вона мені Ми зустрілися очима Її очі сміялися Ось тепер уже все по-людськи Тепер уже і ми, як птахи Окільцовані долею Малий наш ходить у школу З Борькою в один клас Борько не впізнати, дуже чемна дитина Один лише раз натер дошку парафіном І разів за два Замінував школу по телефону Тінейджер їздить на олімпіади Привозять призи і дипломи. І вже отримав запрошення у якийсь комп'ютерний центр. Чи то в Польщі, чи десь в одній із країн Балтії. Його ж не допитаєшся. Відручників не вистачає. Книжки шалено дорогі. Та тепер вже й не модно читати. Тепер модно ловити кайф. Хто тепер читає Флобера, Байрона чи Шекспіра? Кому тепер цікавий такий Ромео? Мало було у Вероні тьолок. Запав на якусь пискуху і віддав кінці». Або той Гамлет, бути чи не бути? Звичайно, бути. Мать його за лапу. Замочив би того Клавдія і жив на повну. Чого було кіпеш знімати? Тепер час просунутих. Час рімейків, сиквелів, адаптацій. Кажу батькові, скоро література взагалі не буде потрібна. Що ж ти перекладаєш класику? Хто буде читати великих? Ні, каже батько, ти не бійся. Людство ніколи не відмовиться від того, що воно любило в собі. Стоїчне покоління – не те, що наше. Ми можемо втратити Україну. Ми вже фактично її втрачаємо. Ми не здатні протистояти. Ми не знаємо на кого і на що спертися у цьому суспільстві. Воно хистке і захланне, інфіковане тлінном мертвих ідеологій, поляризоване за принципом поколінь, сконфронтоване соціально і національно, навіть регіонально. А ми? Що зробили ми? Ми, покоління у силі віку, ми ніби ж усе громадяни вільної країни. Ми, облюдачні катастрофісти, своїх особистих драм, сипонули у розтіч по світах, або сидимо тут, скніємо, чекаємо, поки нам усміхнеться доля. 29 січня. День пам'яті героїв Крут. Ходив з малим на Аскольдову могилу. Треба ж колись приступати до національного виховання. Хотів розповісти йому про наші українські фермопіли, про тих героїв. Їх було триста, як і спартанців, молодесеньких, необстріляних, що виступили в бій з п'ятитисячною армією Моравйова, і полягли юними обличчями у закривавлений сніг. Як з них уже й з мертвих знущалися, добивали багнетами, виколювали очі, стріляли розривними кулями, а двоє друзів обнялися перед смертю і їх поховали в одній могилі. Але він так гарно з'їжджав з гірки, так весело обстрілював мене сніжками, і гадки не маючи, що бігає по кістках, що я подумав «Боже, що ж це ми своїм дітям віками розказуємо про героїв і про житовні подвиги? Вони ще тільки почали жити, а ми їм про трагедії і поразки, і не спокутуване блюзнірство зарівняних могил. Хай грається, хай кидається сніжками, може хоча це покоління виросте не для поразки, якщо звичайно захоче за щось боротися». Онті ті хлопці з 9 мартобря боролися, тепер сидять, уже майже рік. Суспільство не сколихнеться, а якби хто й обурився, підняв голос протесту, на нього подивилися б як на божевільного. Суспільство вже не хоче, щоб його на щось піднімали, його уже не цікавить ніяка форма протесту.